Наставник Яроу тоді так відповів йому, «Не можна розділяти час і простір. Рухаючись у часі, ти рухаєшся і в просторі разом із землею. Чи ти, може, вважаєш, що птах, здійнявшись у повітря, може опинитися в порожнечі, бо земля, обертаючись навколо сонця, рухається із швидкістю 18 миль на секунду і, відповідно, з такою самою швидкістю тікає від пернатої істоти?» Аналогія, звісно, річ ризикована, але пізніше Харленові довелося познайомитися з вагомішими доказами. І тепер, після безпрецедентної подорожі в первісну епоху, він упевнено ступив кілька кроків і зовсім не здивувався, знайшовши вхід до печери саме там, де вона й мала бути, згідно з мемуарами. Він розгріб купу каміння та ріні, якими був замаскований вхід, і ввійшов до печери. Білий промінь його ліхтарика, немов скальпель, розтинав темряву. Дюйм за дюймом він ретельно оглядав стіни, стелю, підлогу. Нойс, яка невідступно йшла слідом за ним, пошепки запитала. «Що ти шукаєш?» «Сам не знаю. Будь-що», – відповів він. Це будь-що знайшлося аж у глибині печери. Пачка зелених аркушиків, пригнічених пласким каменем. Харлан відкинув каміню бік і провів пальцем по краю пачки. «Що це таке?» – запитала Нойс. «Банкноти, засіб обміну, гроші». «Ти знав, що вони є тут?» «Нічого я не знаю, просто надіявся». Це була та сама логіка на виворіт, якою користувався Твісел – визначення причини, виходячи з наслідку. Вічність існує, отже Купер діє правильно. Якщо він розрахував, що оголошення приведе Харлана в правильний час, то цілком логічно було скористатися печерою як додатковим засобом зв'язку. Обставини складалися навіть краще, ніж Харлан сподівався. Не раз готуючись до подорожі в первісну епоху, він потерпав, що коли з'явиться в місті без грошей і з зливками золота, його можуть запідозрити і затримати. Щоправда, Купер примудрився роздобути гроші, однак він мав досить часу. Харлен зважив у руці пачку. Нелегко було назбирати стільки грошей. Непогано попрацював цей юнак, просто чудово. Коло поступово замикалося. Багряне сонце вже стояло на вечірньому прузі, коли вони перенесли все своє спорядження із капсули в печеру. Капсула була накрита дифузною плівкою, яка надійно ховала її від сторонніх очей. Її можна було помітити тільки зблизька, але на такий випадок Харлан був озброєний випромінювачем. Встановили рефлекторний обігрівач, увіткнули в розколену ліхтарик, і в печері одразу стало тепло і затишно. А на дворі заходила холодна березнева ніч. Нойс задумливо дивилася на лискучий параболічний рефлектор, що повільно обертався довкола своєї осі. «Що ти збираєшся робити, Ендрю?» Завтра вранці я вирушу до найближчого міста. Я знаю, де воно розташоване, тобто де воно повинно бути. Харланд знову скористався твіселовою логікою на виворіт. «Все буде гаразд», – подумав він. «І я піду з тобою, правда?» Він заперечливо похитав головою. «По-перше, ти не знаєш мови, а по-друге, тобі важко буде йти». Несподіваний гнів, що промайнув в очах Нойс, Змусив Харлена зніяковіло відвернутися. У цю мить коротко підстрижене волосся надавало Нойс напрочу дивного, архаїчного вигляду. «Не роби з мене дурепи, Ендрю. Ти майже не розмовляєш зі мною. Ти навіть не дивишся на мене? Що сталося? Чи тебе стримує мораль твого сторіччя? А може думаєш, що через мене мало не занапастив вічність, і тепер мене винуватиш?» Чи вважаєш, що я спокусила тебе? У чим річ? Ти навіть не уявляєш, що я думаю, відповів він. То поділись зі мною своїми думками. Нам треба зараз усе з'ясувати. Хто зна, чи буде в нас колись іще така нагода? Ти й досі кохаєш мене? Чи просто хочеш мене зробити козлом відпущення? Навіщо ти привіз мене сюди? Поясни. Чому не залишив у вічності «Якщо я не потрібна тобі, якщо тобі не хочеться навіть дивитися на мене».